Të gjitha falëndërimët i përkasin vetëm Zotit tonë Gjellë Gjellaluhu. Madërimët, mëtë larta, lartësimët janë vetëm për Allahumë Gjellalu A'la. Ajë meritant të adhërohet dhe vetëm ajë meritant të bindet në mënirë absolute. Përshëndetit e Allahu Gjellalu A'la dhe përshëndetit tona, më shira Zotit Gjellaluhu bëkimët e ti të gjitha të plëtsuar ambi pengamberin tonë Sallallahu Aleyhi Sallem, Muhammedin më të mirë në njerëzimit, Bishok të ti besnik, mbi familët ti të, të pastër, mbi gratët ti të, të, të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët anë e kanë botës të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë diri në ditën e kja metit. Të ndëruar lezër, me lejën e Zoti Gjellë Gjellë Luhu, me gjithë se ishte ditë e përqyjër e agjerimit, neve me lejën Allahu Gjellë Luhala, në bjëtë ndërpresmi, vargën dhe zinjirën e legjeratave, përshka të mbajtjesë, vullnetjit dhe motivit për ligjarata. Andaj, neve vazhdojmë në vargën të se ne kemi fillu e mbi ndërlidhjen në mes besimit dhe edukatës. Kemi kalu një shëtitje rëtë themave. Akimi çarkulu rreth pikave të statit kanë përmend dietarët duke ndaë edukatën dhe edepin në tri kategori. Ajo është kategoria e parë edepi me Zotin, edepi me Muhamedit Allahu Sallatu Wassalam apo edepi me Resulin të cilën kan e kanë titulluar dietarët, apo e treta dhe e treta edebi me kriesat. Dhe kriesat janë të shumta. Dhe kemi filluar nga kaptina e Respektit dhe bingjes dhe edukatës Raportit mirë me, me prinderit Andaj edhe imam Bukhariju Mohamed ibn Ismail El Bukhari El Imam El Hafith Ki imam i madh E ka fillu librin e ti El Edebul Mufrat Kër e ka një libr të tituluar Edebi Dhe ka full vetë të mbër hadithet e Edebit A ti ka fillu nga Edebi me prinderit Edebi me prinderit Nga se kryesa e parë që hitë e kapëtina e tretë është prindi. Kryesa e parë, që hitë e kapëtina e tretë është prindi. Andaj edhe djetarët kanë fillu nga, nga kjo kategori. Dhe kemi përmenjë në ligjeratën e parë, se ka shumë hadithë dhe shumë ajete në këtë kapëtineve. Dhe sot, dhe të vazhdojnë amë me ketë pikë, respekti prindërve dhe respekti i bavës dhe i nanës, dhe zakonishë në përksil loj ligjeratash, ljude gjeni në njarje të cilat a ludojnë për të mirën e atij që ka respektu prindërit apo për dënimin që ai ka zbrit dhe pasohet tek tia që ai ka i kapsuaj që ka, ka li nuk i ka respektu prindërit. Mirë, po unë do t'i shmongëm ngjarjet nga se ka shumë. Ne keni dëgjuar të gjithë ngjarjet. Neve nuk vojnë na interesojnë shumë ngjarjet, por na interesojnë tekstet xheriatike mbi këtë meselë. Çfarë thot Allahu xhellajalul kur qesafiolamalart dhe çka do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe diçka nga shoku i tij. Por nëse do të dikush a nuk ka ngjarje, a nuk ka ngjarë këtë tematik kohë e zor shumë dhe ka libra. Njëri ju mundet u mundet më u kthi librave mbi kët kapitin se si mosrespektuesit janë donu dhe si respektuesit janë janë shpërblyer dhe ju ka dhënë Allahu xhalla xhalla luhu të mirën në kët botë. Prandaj neve nuk do të përmendni ngjarje, po do të përmendni citatët e Zotit Të Barë dhe Kjovët e Ala ata që ka përmendë Allahu Gjelle Gjelle vë Ala Përmendëm në ligjëratën e kaluar disa prej ajeteve e disa prej aditheve pa u ndalë me shpikim sot e ndalë me vetëm me dy ajete e du të përmendë me diçkan nga adithet e për nga mberit a lehi salatu vë selam për të dëshmue pa hy as në një detal të dikuit i cili nuk logaritet shpallje Për asë ajet, asë jashtë ajetit, asë jashtë a hadithit. Për jemi më brenda shpalljes. Dhe kjo është shumë në nësit të kuptohet. Se njëriju, kur i përmbad shpalljes, që ishka thënë Shekhu lë islami në tejmije, Allah e më shirofë në ribën e ti, minhegju sunne. Minhegju sunne. Kë ka folë për rrugën e sunnetit. A ti e ka një shpreje shumë të mirë, dhe shumë të madhe, dhe shumë të rëndësishme. D nat tematik do të flasim merë në Allahu xhelalu ala për atë ke, të, tematik veçanërisht. Shpreha ti thotë kështu. Jan pajtuar të gjithë ulemat se haku e vërteta nuk është e përkufizuar te Abu Hanifa, te Shafi'iu, te Maliku, e as te Ahmedi. Për më ndo haku nuk është i përkufizum as te Abu Hanifa, as te Imam Maliku e asë të Shafiju, e asë të Ima Mahmejdi. Ma në mënë, gjështë shprej e randë. Shprej e randë, shprej e të randa, nuk kuptohën ledë. Janë sikur hapat e randa, që shka thonim një hazmi. Fjalit e randa janë sikur hapat e randa. Dika në mitë, dika në mitë se s'ka imunitet, dika në shnosh. Nëse haku nuk në është i përkuvizun të Ebu Anifja, nëse haku nuk në është i përkuvizun të Ima Maliku, nëse haku nuk është i përkuvizum të imam Shafia i ju dhe të imam Ahmedi para me ndote dikush tjetër së mundët haku është i përkuvizum vetëm në shpalje haku absolut zgudzon me hi e dishimin ajet a mundët me dishu dikush se një fjallim e buanife e ka thonë gabim, ka të drejt nëse e ka thonë një imam tjetër a ka dikush me dishu a ka mundësi dikush me refuzu një fjallë të imam Ahmedi, ka mundësi Ka mundësi dhe i bënë të i mija refuzon, dhe të se ka të mamë qëtu. A ka dikush mundësi mi thonë imam malikut qëtu se ki të mamë? Po. Por shënë i më plët djetar i kanë thanë, imam malikut ti me ndonë se qka thojnë me di nësa ja hakë. Ka thonë po, ka thonë gabim me ki. I më më shafi ju, a ka dikushka shakako gabim? Po. Dhe me dhone se te të këto të mlojtë nuk përkuvizohet e vërteta. A ka mundësi dikush dikush ma, ma, ma, ma, ma andejmë përkuvizohet? tasin ja randaj për këtë arsye ne do të përmendëm vetëm citat të Zotit. Citat të Zotit që janë pajtuë ehli sunneti dhe bidati se kjo është fjalë e Zotit. Kjo është fjalë e Zotit, nuk lëviz, nuk lëviz. Prandaj do të ndalemi me dy ajete dhe me diçka nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qalan Allahu gele jalaluhu në surën al-Isra. Dhe zakonisht vëllezër, kur flasim diatar për respektin e prindërve, e morin këta jetë në surën al-Isra. Andaj edhe Ibn Kathiri si mufesir, si komentator i Kuranit, kur i ka kaluar ai, kur i kalon ai atë të respektit të prindërve, fol shkurt. Kur vjen atë këtë ajet, xhanohet. Kur vjen atë këtë ajet surës al-Isra, ajeti 23 dhe ajeti 24 xherohet. Pse? Nga sa Allah e por shkruan në kët ajet Në mohën e më të mirë të respektit që ju ndrygjojmë, më përqofizua. S'ka çdo da shofni. Prandaj vetëm lexonë disa harqe ta jetë, do ta shëfni madhështinë e Zotit të bekuar, u te ala. Qath Allahu jalla jalaluhu në surën Al-Isra, ajeti 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu ka vendosur me urdhër të prerr që mos ta adurohet askush përveç Atij, jalla jalaluhu. Wabiluali dejni Ihsana, dhe me prinderit të si lëmi mirë. Subhanallah, unë e këmë përmenjë qëpështë se në gjuhën arabe ajetit këptohen ndryshe, dhe na mundohme me gjuhën tonë mi afrua. Djetarë të fjallë, Ihsana, kanë një shpegim shumë të qëdetshëm. Se Allah nuk ka thonë, nuk ka thonë me prinderit bëni mirë. Po buk falisht ajetit me përkëthi e shkështu dhe me prindërit bamirësi dhe me prindërit bamirësi djetarë ka thonë, pëse zote ka pruke shpreje dhe me prindërit bamirësi kanë thonë, kjo është halë gjendje pra, ku shpreje të arabi ku shpreje të arabi, kërthoje dhe me prindin bamirësi dhe nuk thotë dhe me prindin bëjmir bë, bë qile është dalimi, kanë thonë dalimin mes foljes dhe përshkrimi gjengjes është se, kur tjep folje mundet mu kan e përkufizume përshimu dhe Allahu gjeluale ka than u aqimus salah dhe fal në namazin mirë për kjo është kohore e fal e dhe shkon ka shpia e fal varzin dhe e krin obligimin gjysore në ditë ti merë namazin tjera 23 gjys jesin tjera kaptina andë Allahu nuk ka than bëni mirë po që ka than bë mirësi kuptimi qëli është në as një sekond të gjendjeve tuaja nuk guxon të mos më pas bamirësi. A kuptot ç'është ç'i vjen Allahu? Dhe as një sekond nga vepra, nga gjendja juaj nuk guxon të mos cilësu me pa bamirsi ndaj prindërve tuaj. Ande ka thënë: "Wa bil walidaini ihsana." Kjo është përgjigjimi dietarve të këtij ajeti. Do nuk guxon të mu xhetë dikun i pa tilsu me bamirësit dhe i prindërve nësë Allahu e ka kërkua Allahu e ka kërkua pasaj thot imma je blughënë rinde kelkibara e haduhuma au kilahuma thot Allahu gjelle gjelalu nëse ndë njani prea tëre dëve dë njani nana ose baba e arrin në moshën e pjekuri e, e pleqëris lodhjes aukilehuma, apo të dit e arrim të ti, që shka thonë, indek të ti, kur ti i kin kujdesata. Njani ose të dit, felata kullehuma uffin, atore më së ju thuj as uff. Thotim nuk e thiri, në komend, s'ka ma poshtë. Nuk ka ma poshtë. Do me thonë, kish pas, diqka pak ma poshtë, kish thonë më se thuj, s'ka uff, asë fjallë nuk është bile. A ufë, asë fjallë nuk është bile. Po ufë of është ofshamë. Nëzjerje e një tonacioni i cili aludën në gërditje dhe bezdisje. Ufë. Pra asë nuk ka thanë më jathanë në i fjallë. Asë tonacioni që nuk ka fjallë, hiqë nuk ka fjallë, nuk gudëzënë më jathanë. Dhe isa djetarë kanë thanë, edhe kur t'ja kryshë punët, zgudëzënë me thanë ufë. Ta kërkon një kërgesë, ja realizon, nuk guzon mi thon, na, ama of. Kjo është e para. E dita dietar kan thon. O alad, fa la taqul lahuma uff. Mos e prish fytyrën. Mos e prish fytyrën. Do me thon, mos bën geste, çka ka mundsi, ato mi lënduë. Vezor. A ka më detaj se që kjo? A ka edhe ma detalë? Andaj, thash në legjeratët e kaluara. Kur do një me kuptu e surën, pamjen e fejes, qëllë në Kur'anën, mësi qëllë një njërzit, mështu i valat që ki njëri i devot që ma ta marrë pi qëti. Jo, ka mëndësi shumë i devot që mirë, po nuk e diket kaptim, apo ka rëgjit në atë kaptim. Valat që to, që to, që ke grupën në pengojë, që nuk e diket kaptim, s'ka kësi, veç a jetë. A mundët që nuk nën kupton se shpjegusi ka arrit këtë moha. Po kjo do të më mri. A është e qartë? Andaj diatar kanë thënë, Kur'ani Allahu xhalla jalaluhu është detajizues, nuk lë diçka pa shpjeguar. Pastaj thot Allahu xhalla wala wala tanharhuma. Dhe mos i refuzo ato. 2. Mos i refuzo ato në kërkesat. Dhe nehar Allahu gjelohat shprejën felaten herhuma e ka përdorë dhe të jetimi. O emmal jetime, felaten herhë, dhe jetimin mos e dëbo. Mirë po, pi ka rrjetë që këtë fjallë, ka rrjetë, etymologia dhe burimi kësaj fjallë. Me që ke shprejë i thëjmë dhe zërë lumit, lumit, që jetës. Do më donë lumit e merë se indin edhe nuk e nalë, e qonë nuk e ndal shtratin e vet. Allahu Jellalulu thot mos i merr ti urdhat e atin edhe me me me, me pardos për, dhe me shpërfill dhe mos m'i mor ato me seriozitet. Falat anhar huma. Mos i marr ato si mi jujit. Bera urdhën djuje. Jo, falat anhar huma. Mos gabova me të drejtë këtu. Po çish? E madh me precizitet. Pastaj thot wa kullu huma qawlan karima. Dhe thuajë atyre fjalë fisnike. Fjalë fisnike. Karom ne jonë raba i thoin rrushit. Rrushit, sa është i ëmbël. Andaj për fiksej fjala është mor fjala karim i mir, bujar, fisnik, i ximert. Për Allahu dha dhe fjalën kur t'ia ja dhush vet fjala më çën e xymert. Me vetë fjala me qenë fisnike Do me thanë zote jonë nga filimi të cilsimi të bëmirsis Nuk le sekon tjetës tande me pas dhe një sharet Lënduës, thumbuës, shëtsuës, tërturuës ndaj prindërme Nuk le asniherë Pasetet Allahu gjelluara Wa khfid lehu ma gjenaha dhulli minar rrahme A kja jetë vlezër? A ky ayat dietar thonë, kjo, di kjo asha Allahu i ka sprovu të gjithë robërit me autoritet dhe pa autoritet. Ky ayat, ayat 24 disurës Isra, kjo i sprovon njerëzit me autoritet kundrejt qarshë prindërve të tyre. Çka thot Allahu xalalu ala? Wa khafd lahuma janaah adh-dhulli. Janaah dhën krave. Ne Allahu kur i ka përshkruajt me lasht ka thënë, du e gjniha, me, me këra. E kërat, njën arabe, kur përdorën? Për kërnari. Gjenahi, Allahu e përdorën për me laqët, janë mëdoja. Andëka dhëmë, nga mërë, alejë salatës salam, duke të cilëcu Gjibrilin, alejë salatës salam, e pa Gjibrilin me 600 flatra. Dhe më dhëmë, me këratë të mëdoja. Allahu dhëtë, dhët, këto këratë të tushka i kiti, që ka të tjerë dva është i madhë këto kratë të tu me të të të të tiki autoritet të njërzit autoriteti jotë pozita jote, grada jote të njërzit fuqia jote nëse je pushtetar autoriteti jote nëse je autoritet shëm fama jote kitë këto janë gjenahë se ti je me krametë ka thonë kitë këto karë që të të në uahë fatë ulliposht ulliposht në njëri e ka zonë autoritetin të njërzit Unë jam autoritativ, unë kam fjall, apo Pushtetor, i pushtetari i ka zonë pushtetin. Ketë këto Allah u ka zonë, ketë fuqish ka e kite njërzit, tash nale. U e këfëdë. Dhe këfëdë, i thoi gjërë. Zhag me ngrej. Ta që kam su pak gjuhë në rabëve, e di, të shkëra me thonë, këfëdë, hurufu lë këfëdëdi, shkronjat e këfëdit, gjërrit, që e ngrejnë të poshtë, Fjale, e qojnë të poshtë me kesra e bojnë, e khaf di thonë kërë e ngrejnë di shka zhjak, Allah odhët, këtë autoritetet që ka i ki, ngrejnë i zhjak për paratë të një, dhe këtë këta, jo prapë me të metë met ti autoritet, ka thonë, gjenahë e dhull, i, i lëshon në kratë, me, me përullje, jo me thonë, hajtë se po të ngoj, hajtë se të fara autoriteti kam, jo, dhull, menon çmim me, me porulje pse kta allah nuk e ka thon kur kush allah u pe thot nuk ka ktu porjashtim nuk ka ktu porjashtim te gjithve wa khfad janaah uli uli krat me porulje dhe ka thon kta edhe pimrena zguxon me bame siklet argument minarahma me rahmat Kër dikush e ban një punë me rahmet për mrejna. Kër e ban me rahmet për mrejna. Do më dhonë ati ka dhe më shuri. E Allah dhe thotë, jo veç me ullë krajnë, jo veç parul, më ka një për ullë. Do më dhonë, me ngrejnë gjak për toke. Jo, jo, edhe mrejna mësë me pasë dhe një cikletë madhë. Qikë qi unet, do më dhonë, këtë këtë autoritet shko dhe ulla. Jo, me rahmet jo shkolla e e, e e lart, dhe shkolla e lart Ibrahimi, e këtë Ibrahimi alayhisalatu selam e ka praktikuar. Ne dashojmë na citojna nga surja Maryam me e lejnë Zotit te bareke وتعالى. Pastaj pas kësaj cilësimit, ne ke shprehëm edhe më anëmë kjo shprehja më e lart. Ulikrahut me porulje dhe mëshirë. Me porulje kan thon dietar prej porjasht, me rahmet prej përmrëna. Sa dhulli os prej jasht rahmeti është prej mrejna. Pra nga mëshira e brendshme i ullë krahot për para të tëre dhe nuk ju ka zonë atër autoritet. Edhe nëse je krijetari një përandërrije, te ato s'ka, si je krijetar të ato. Te ato nuk je krijetar. Po, djetarët kanë shpevu se prindi, kërk është autoritativ e fmija i tëre, ata, qëtër temës që qështë dhëtë mjë folë atërë, prindërve. Mi potashë jemi kundrejt f Njeri kërshif babës vetë Në në në zvetë Këtu s'ka autoritet Allah o dhëtë Sa dush mi pas platrat Po është kimi ullë Shë munë është me dhënë E a dhe beti kush e më jashtu në A e di kush e më jashtu në A e dhe i zezë Jo, jo, jo, jo Vahfat, ule Ule Kjo është fjallë e Zotit të barërë kjo vëtër Pas e ka dhënë Vë kur rabbi irham huma Kama rabbajani sëgjira Dhe pasaj ka dhonë, dhe thuaj, dhe thuaj, o Zotim, më shiroj ata të dy, qishë më kanë rritë kërë kam qenë i vogëlë, kjo moja. Dhe më dhonë, e ullë krahën, me porullje, me më shirë, dhe jo dhe shkashë. Dhe me thonë, tashë, tashë, a ja jo u bona kejtë? Po, hajë, tungë, tungë gjatë qeta, i jo dhe duha me bo edhe lutje me shtue edhe lutje me shtue më shirojat atë të dy qish më kanë rrit edhe djetarët kanë thanë qish më kanë rrit zoti për ketë fjali e ka bo obligim respektin e prindve andaj surë lukman Allahu Gjelle Gjelalu i shka thot në gjuhën e lukmanit kër i ka thanë eni shkur li vali vali dejk M'u falendoro mu edhe prindërit. Kan thën dietart uhad al-fi'l e ka nisur Zoti foljen dhe ka kërku me to dy. Këto janë shprehje të dietare të çuditshme. Uhad al-fi'l e ka nisur foljen, ka kërku dy vepra. Pra Allahu nuk thot në sura Lukman, ka thën M'u falendoro mu dhe falenderoj prindërit por nuk e ka shtu fjallën dhe falenderoj prindërit, për e ka lanë me nja, tu gëdash me ka dzu, që atë që lartë mërinë haku i prindit, deri sa e kum lanë me folje në teme, që aty e kum shti. Që aty ku kum thamë falenderoj mu me qatë folje, e kum shti edhe, edhe prindit. A kuptut? Edhe njëherë, allo dhe duesh e një shkur li u ali u ali dejkë, falenderoj mu edhe prindërit, e se në sa konë me thamë, falenderoj mu dhe falenderoj prinderit, po e ka lonë, nuk e ka përsërit, falenderoj për zdyti, për me tragu atë shlidhje që kanë të uhidi, falenderimi i Allahut me falenderimin e prinderre. Për çka për një të narsyje për të sëllët adhurot Allahu, një pjesë e asaj e mëriton prindit, cilën është ajo? Li emnë Allahe se Allahu ka qenë aitit që ka nxjerr në ujud, në ekzistencë dhe sebepi ka qenë prindi. Pra Allah u thot falenderoj Mu që të nxjera dhe falenderoj rrugën nëpër të cilën të nxjera. Apo sigurt që e ka thon la ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah dhe Muhammadur Rasulullah o sharti la ilahe illa Allah. Kush nuk e thot Muhammadur Rasulullah nuk e pranon la ilahe illa Allah. Po kjo është njeri, ajo është Zot. Se se ai e ka bë. Ai kime falenderu mësusin tanë kime falenderu të dërguarin temë se mësë me pasë qenë ajti ka e mërshëveshë në dënjarë lidhjet janë të, të, të pandohme që shkaton për nga mberi sallallahu a.sallem innëmin i gjleli la prej madhrimi të allahut të allahut është i kramu hamilil kuran me enderu bartësi në kuranit me enderu bardë si në Kurënit. Dikush nuk, kam, nuk di me, me minda këta. Ta, ta bashkë me Allah në ka lidhje, po bashkë me Allah në ka lidhje, gjellë gjellë e luhu. Andek shiko Allah u gjellë valesh ka thatë, dhe thua ju atyre fjalë, dua e cila përfshin, irham huma, më shëroja ta dy, dhe sikër më, më kanë rritë dhe më kanë botë rbije kërë kam qenë i vogël. Shembul dhe model më praktikë Izbatimi të këtij ajete drejtar thonë ish İbrahimi alayhisalatu vesselam. Në sura Maryam të dëruar dhëzë Allahu xhalla xhalaluhu e për me. Sura Maryam. Sura Maryam Allah e përshkon një një një pjesë, një fragment, kas, një shkoputi nga jeta e Ibrahimit alayhisalatu vesselam. Dhe çdo fjalë në këtë ajete është zgjedhur. Se si duhet njeriu ta trajton prindin e tij. Thodë Allahu Gjellë Gjellaluhu Në surën Mërdjem, ajeti 41 Ajeti 41 Thodë Allahu Gjellu ala U edhkur fil kitabi Ibrahime Përkujtoje në liber Ibrahimin Dhe Allahu në këtë sure Kështu i thotë përkujtoje Këtë përkujtoje këtë pengambar Sepse janë të mëdhej Përkujtoje në liber Ibrahimin Innehu kane Suddikën nebije Sepse ka qenë ajë njëri besnikë dhe pejgamber. Dhe kët مقدمe dhe kët parafoni çka e bën Allahu për më kallzonin një sem tjetër pasoj çka vjen, për çka e thot. Pse e lavdron pasaj e kallzon për më thon, kërcit ajo çka vjen në mas. Dhe çka ka më kallzu tash për Ibrahimin. Nuk ka mundsi me livrit as pak nga e drejta. Argument se ka qenë sidik, besnik dhe pejgamber, s'dal prej ti diçka që s'duhet. S'dal diçka çka nuk duhet. Andaj Ky si dik dhe ky në bih. Qa ka pa me babën e vetë? Idhë kalëli e bih i ja e beti. Kuri tha babës vetë, o baba jem. A di në kanë kam pasë babla? Babe ka pasë fabrikën e idhujve. Njerën cili ndu qanë dhe vetë ka shqit idhuj. Nuk e ka pasaj me defektet dikontaktok. Idhuj, a i ka gdhenj, a i. Dhe më ata ka fol. Për më të shpjegoj më thjesht, liçvënsin. At çka e ka ka, ka caktuar ligjin e asaj kohe, idullin, putin e kanë dreçuar. Dhe me këtë ka punë, ta keni parasysh, me kanë buflet. Se ka njerëz që ti nuk e nje babon tëm. Çili do ko babajo çiki nuk ka. Çili do ko babajo çiki nuk ka. Nuk ndrej ti idullai sigurt. Ai nuk ndrej ti idull. Po edhe nëse ndrej që i dhuj Allah dhe të të të qe, qe Ibrahimi, shire Ibrahimi. Në nëse nuk ju vlasë me atyre se si Ibrahimi, që shkëra mi thirë të Ibrahimi? Nëse neve nuk ju vlasë me njerëzve që shkëra folë Ibrahimi, që shkëra mundësi me thamë po thrasim të Ibrahimi? Ha? Që shkëra mundësi me thirë të Muhamedi a.s. dhe nuk e shfridzojmë oratorim dhe të folurit si ajë, së mundët. Nuk ka mundsi se pejgambert nuk naçun. Kimë thirrë, çish qumthirr. Nëse do rrugë të ime, çish unë e thirr. Dhe Allahu nuk është të gnas me thirr njerëzit vetëm se çish ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Normal pejgamber zbaut kur kush? Pejgamber nuk zbaut kurkush, më po me dal komplet nga rruga e ti, nga stili i ti të folurit, nga sjellja e ti, pastaj më thon, ehe, kit këto unë kam ia arsyetuar dhe kam justifikuar se unë jam të thirr. Jo. Ja, se se kisi kletin më të matë se këtina. Puta ka ndrejqë. Puta. Qaj thot? Idhë kalleli e bihi, ja e beti. O, baba, jam. Dhe kemi përmendë se, ja e beti që nënë kupton. Nuk ka, o, baba, nga këto. Ja. Ja e beti. Stili ma i lidhim shurifollurit. Stili i matë, nëmonë, në gjuhë shqipe, besoni nuk këmxedë dhe një shpreje, Nuk e di, babush, baba jam i dashur, më shtua. Mir po, dietar kur thon gjeneral abe stili më i dhimbshërrit të folurit kështu. Është pra, tash kuptoje. Siç e duhet të më ditë çka po do të më thon dietar. O baba jam. Ku i thot deputetit? Krijetari të shkieveve. Krijetari i shkieveve, fabrikant i idhujve, i kagdhën ndaj vet. Vatikën i ka, ka marruar veti kanë drejqë atë u folë me një njëri shumë të madhë kryje në kufër dhe një idhuj dhe në shirkë dhe këta atë u folë dhe stilin e bucije shka e përdor Ibrahimi alai salatu selam besonis e njërzit e kanë të fështir me përdor me babën e vetë musliman me babën e vetë musliman se ne përdor kët stil shka e përdor Ibrahimi alai salatu vë selam thot limë të abudu ma la jesma'u ola ju busiru, ola ju gëni anke shëjë, o baba jam, pse po e adhuron ataj cili, asë nuk dëgjon, asë nuk shikon, a asë nuk dëban dobi asë një send, djetarët kanë thanë, ka fillu nga ajo që ka është e përbashkët, edhe aje di, edhe kje di që ka pifot, pra, o baba jam, ti vetit e maru, vetë ka e adhuron, mukan që nga zotë, Ti e maru krahin thot ka dal se çta më, më se du. Te te e maru vesh thot momos pa ban çta se se du. Po Zoti smurit me kan shtu ha shalallahu akbar. E Ibrahimit çka i thot? O babti me durte tua e marron këta. As nuk nin. Çka as nuk nin. As nuk unen tu i fol. As nuk she, çu she ti e marron si. Çu she fai ti doman robi e marron si Zoti. Ha shalallahu Allah është i madhë pia sa ish ka i përshkrujnë njërzit Zotit. Ka dhënë dhe, valaj u gëni dhe a i shtë dëban dobi kur gjo, argument, po ty të marru, qishë mundët, loqë i hot, me dur të tua, mu marru, pasaj e me të bë dobi tje. Ska mundësi. Mirë po kjo është pike për bashkët, e cile kupton edhe aj, edhe ki. Andaj, shikoje hitabë. Unë s'po du me i detalët e dobive, do më dhënë, mësimit të uhidit dhe ndë, ë, të pikat e nervave të shirkut nga se jemi të tematika e respektit prinderve. Pas ta i thot ja e beti, inni qëtë gjë enni minë el ilmë, o bëba ja, mum ka orë prej dijes. Ma lëm jetik, ja, e cila nuk të ka orë tyje. Qa thënë komentatorët? Tho, ja ka thonë nge shpreje se në të zakontën njerëzit njën si kletë me ndjek djalin e vogër. Mare prej njerëzit thënë, a, me djalin tanti ka në bërë? pas kam studial. Në zakonshëm dihet një lloj vështirsie që shpishkon mbas xhalit tan. E Ibrahim e ka dit këtë. Çai gafon, "O baba jam. Jo ti më mndjek, po helmin e Zotit. Jo unë, jo. Nuk po tham mua më mndjek. Se un jam kërkushi më mndjek mua, po jam tash në get pozit se Zoti më ka dhënë helmin e tij sa ka dhënë. Me ja me ja me ja lezu atmosferën. Me ja lezu domodin që edhe nëse je ndjek edhe nëse ndjek mësë më njësik letë për njerëzë e që pas këshku gjallit ta në mas jo, e në të shku të të ditë bashk Allahu gjelle, gjelle fi ula dhe kjo është të retimi veçant Ibrahimi të rejë, salatë vë selam fe të bihni ehdik e sëratën së uja, ndjekë muë të ullëzoj në rrugën e drejtë ja ebeti, la të abudi shëjtan o baba jam, mësë adhëra shëjtanit o baba jam, mësë adhëra shëjtanit Ina shejtani kaan lirrahmani asia ka von bë mad vërtet shejtani ndaj mshiruesit është rebelus gjunaçar mkatar dietar kanopse ka, ka përmend emrin e mshirës se se s'ka thon vërtet shejtani ndaj allahut është rebelus por ndaj mshiruesit ka dashmi kallzu vepra jote çka ti pe ban Atë që e ka të madhe, Allah u mëshirën, që këtë vejë për sësën e përfshimë. Allah u atë që e ka mëshirën e madhe, s'ka ndë një gjunat që së mundet me përfshimë. Ama shirkën jo. Shirkën jo. Pse? Nga se e, e ka caktu veta i gjellë u ala. Pasa e ka thanë, ja e beti, inni e khafë, o oh, baba, jam unë e tutë në për tyje. Inni e khafë, unë e kam frikë për tyje e jemës se ke adhebun minar rrahman që mëzë të godasë një adheb një adheb, një, një dënim nga rrahmani, mëshirusi në mëdanë mësije bje punën ti me të dënu mëshirusi atëher atëher, atëher më kjo është mërit e vej pravetua fete kunel i shëjtani velje e të bosh mik i shëjtanit, a unë zdu mu bomi këtina zdu, zdu, së kam qef ti mu kanë mik i shëjtanit, pasaj Kale e ragimun ente anë alihëti Tha o oh, Ibrahim A ti, ti në gjallë në veri dhe gërdi për zotat e mi Ja Ibrahim O oh, Ibrahim Le inlem të nëtehi Nëse nuk ndalësh Le argjumen nëk Ka me ka të gurëzua Ka me të gurëzua me gurëi Ka me gjujtë me fjalë Pase ka thanë Wehgjur një melie dhe lemra hatë dhe ik mu qafës, wahgur nime lije, ik ik, largëmu. Parë në më ndohë që që që ka pritë, që që që ka pritë, baba vetë, kale selamun aleykë. Me në pasëtonë neve që i këshmi thonë, po të i se më rritonë, ketë që të ashtë atashë, se të këshishë përsi e dhe ki. Ja, ja, kale selamun aleykë. Ka thonë, ka disa shpikime, disa kanë thonë si ka thonë selam, disa kanë thonë, ka thonë selamun alejk pi muje i lirë. Unët nuk, nuk dëmtoj, je i sigurët. Saj kur ka thonë u ehgjurni me lije, lëhiq mu qafe, ka me ndu se munët mja, mja këthime të keqë. Ka thonë selamun alejk pi muje i, i sigurët, nuk të prejki, nuk dëmtoj, se es tëgë firuleke. Rabbi, kam i kërku falje zotit tëmë për tijët innehu kenebi hafije, sepse Zotë i jemë ndajmeje është i butë. Sepse Zotë i jemë ndajmeje është i butë. Dhe na nuk duhet të himë në tefsirë të detalëshem të këtëre fjale, për shkak se nuk e kemi tematikën. Tematika jonë nga këto ajetë është vetëm njësëndë. Tonacioni, zëri, sielja, raporti, Ibrahim, bab, jo besimtarë. Bab krijetari i jo besimtarëve, bab fabrike i jo besimtarëve, bab prodhuesi i idhujve, skalitës i idhujve, gjëndrës i putave, krye të paganizmit. Dhe ket këto obabaya, ja, obabaya, ja, mo mo shetane, mo zazninki, mo zaz bandobik, ha? Kështu, kështu Ibrahim i Alaihi Salatu Selam e ka trajtuar prindin Atina, dha ajete të shumta lëzën në Kur'an nuk kena mundësi për shkak se nuk doim të azhjerojmë vargun që të mbështesim vetëm tek aspekti i prindërive, edhe pse nëse na në mundson Zoti unjallahu ala, në të ardhmen përmend edhe më shumë hadithe dhe më shumë ngjarje në këtë tematik, mirë po ajo që ka duhur ta kuptojë robi është se njeriu është i ndërlidhur në besimin e tij me disa vepra, të cilat për një kandid janë edeb, mirë po ky edeb shpesh është egërvish dhe e thumbon dhe e gjūn me gur besimin e ti dhe mangëson besimin e tina du të përmenim edhe disa hadithet e vengamberit a.s. dhe me këta e përfundojna pika e parë të sënë du të përmenim që ka përmeni, Bukhari, e ka përmenim anë Bukhariun në livnë të ti e dhe bulmufret është ajo se piktur e dy prinderve cili është ma hakli në kjo është e parë është ka duhet mu përmenim, nga se jemi të volë për dy jemi të volë për dysh i cili është prind, prinderit djetarë kanë dhanë e para në aspektin juridik që ka duhet me dit besintari është cili për të rëdëve është më haqli e kjo është obligim për të ditë andaj për nga meri sallallahu alaihi sallam kur është pytë se cili është më meritor për respekt i kanë dhanë nja rësullallah men e birru ka le ummek ka dhanë cili të i bohën bamires ka dhanë në anës tande kultu men e birru në ditë rësmetim tjetër thumë me menë pasaj cilin ka thonë umë mekë, nanën të anë pasaj ka thonë, pasaj kanë pasaj ka thonë nanën të anë pasaj ka thonë kanë ka thonë babën të anë që do me thonë se nana në aspektin e respektit është tri shkallë më lartë se se baba, nana është tri shkallë më lartë se baba, përshka këtë haki që ka nana të bartjes në barë, që ka thonë Allahu Gjellu Alehamelet, huu wahena ala wahm ajo e ka bart dopsi pas dopsije vështirësi pas vështirësi kështu që Allahu xhallahu ala me drejtsinë e tij ka thënë në anën e kijë tri shkallë më lart se baba disa dietar kan thon për shkak se dëmshuria e nanës është më e madhe atëla ja ofron djalit dhe fëmijës vet kështu Allahu prart dëmshuri ka thënë kta respektoje më shumë se sa babën pra ata respektojnë bashkërisht dhe dietar kan thon disa dispozita janë të përbashkët disa dispozita janë të ndara nëse thot dikush cën li jash për të redidhve, maafur mi u bind, i themi nanës i themi nanës pas taj vjen baba pas taj vjen baba kjo është adit i pengamberit sallallahu aleyhi vësallem dhe rastin tjetër të se zilën e cejka në legjeratën e kaluar dhe së taj dhët të ciptojnë riva jetin edhe ajo është se Abdullah ibn Abbas i për gjunahot e mloja nuk ka pa fëshins shlijes ujë matë madhë se sa respekti prinder nga Abdullah Ibni Abasi nga ata Ibni Esari zansi ti thët nga Ibni Abasi se i ka arë një njëri Abdullah Ibni Abasi dhe i ka tham inni khatoptu khatop imraeten fe ebet e në tenkihani une këm gërku vajzën dorën e një vajzë, pa jo ka refuzue që mu martu me muhe. Ve khatabë ha gajri dhe e ka lip dikush tjetër, fe habbet enten kihahu dha jo ka pranu dhe ka dashtat tjetër. Një njëri e ka dosht një vajzë, e ka lip se ka dhamë, ka shku tjetër, e ka lip, e ka dhamë, e ka dashtaj. Fe ghirë tu alejha fe kateltu ha. Atë shumë ka pizilija për atë gruje derisa evrajta. Vesh më stashofë me tjetër Zotin Arut Kjo është meselë tjetër Së në të të flasme Se sa ka mundësi ishki Dëshuria e pa kontroluar Me e qu njëriju në kufr Dhe në gjunahet mojë E ka vra Pra një gjunah e ka qu në gjunahin tjetër Ishki e ka qu në gjunahin tjetër Dhe vrava ta Fe hellimin të ube Në disa transmitime Kta e ka bon gjahiljet Kta e ka bon motin gjahiljet Pasaj e bëllaj bënja basin dhe i ka dhe a ka dhe një taube e kun vra pra si kur i tha të veç une e di ata që e kun vra kur kushtë e di F, a ka dhe një rukë mu pënduhe kal i tha dhe mjabasi umuke hajëtun nanën gjallëki nanën gjallëki kal la jo. kale tub ilallahi azza uajjall Tha, pendohi të Allahu Azza wa Gjell Wa të kërrab i lejihi mës të taat Munohu muafru të Zotis Sëtë kish të katë Të ki po qënatë madhë Ki vra njeri për haqë Fe dhe heptu fe se eltu Ibn Abbas Tha, nëzansi e pas taj shkova Unët i Abdullah ibn Abbasit dhe i thash Limas e eltehu Anë hajati umbe Ka thënë Abdullah ibn Abbasit E pse vetë e fillimisht a e ki nanë në gjallë Qaj ka thënë qire është për eja. Tha Abdullah ibn Abbas, inni la a'lemu la, amelen akrabu ila Allah, hi azzawajjel min berri l'walidati. Abdullah ibn Abbas, për nga mërëja lejë salatës salam, ka thonë, o Zotë, mënësëja djali tajës temë, mi e kuptu Kur'anin, me e morë rëshë Kur'anin, edhe e ka morë rëshë, radhijallahu anë, ka thonë, une nuk din dhe një punë, Më afru se ka Allahu, se më konë bëmirët ndajnë nësë. Vrasje, zina, katastrofa. Qish me, me pshinjë këta? Qish me pshinjë, qish me shlyje? Ka lanë, nënën e ki gjallë. Nënën e ki gjallë që dhe më thanë se respektin dhe i prindit, respektin dhe i nanës, është prej, prej sendeve që mësë shumë të njëriun, e afron ka Allahu të bareke, vëtë ala. Andaj shikon i djetarët, se se kanë prue pshimin e gjunaheve me respektin e nanës. Andaj djetarët kanë dalë me rezultat, me rezime. Prindit, kur respektohet, adhërohet Allahu Gjellë Gjellalu. Prindit, kur respektohet, dhe nanë ndërohet, është adhurim dhe i Zotit të vare kjo vë të hala. Stuji, a ndekë adhënë mëstuj uff. A mund është të ufol namaz me thënë, auve së i rangë. Te e fol drejken, a i. Ha, me boks i fëtira, me boks i gjejste. Tu a gjëru Ramazan, a mund është me thënë, shka u boabe, të në ditë nështë ashtë, unë e pa buk. A sa njëri ju e thotë në hakin e adhurimit tjetër, e cilë është respekti në amës. A ba una ka mingu të kën si kur disa njështë të thojnë, ti nuk e di qëfar nane kam unë e. Ha, shalillah. Ka kësi shprej, apo? Ti nuk e di qëfar nane. Qëfar nane mërë mëkana më më jo? Qëfar nane? Nanë! Allahu nuk thot nana e jote ati tjetërit. Nanën! Prindin! Aja unë ti nuk e di qëfar babe kam, e qëfar nane kam, se ki valaj si të Ibrahimit. Nuk e ki. E valaj nuk e ki si të Ibrahimit. Andaj, Abdullah ibn Abasi ka thënë, Ona nuk ditën i vepër që ka mundësimi është lue, miashly, ktina, ketjuna për vatra respekti dhe bamirësia ndaj nanës Satina. Tjetër hadith nga Abdullah Ibni Omer, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohës i Kuranit dhe sunetit të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, madje kanë thënë dietarët, nuk kemi gjetë sahabi më i zellshëm, më i përpëktë në dijeën e sunetit. Se sa, Abdullah ibn Omeri. Dheri sa transmitohet, se pas shumë viteve mësi ka ndrujet për nga Mberi a.s. duke e cë rrugës, veç, duke e cë u ka, ka lakue. Qështë e të e cë rrugës, e shmu lakue. Si kur ka odo një penges. Ka thonë, se ban kështu? Ka thonë, e kun po, kërë një mi ka një ditë për edhizme, për e mësëm, këtë rrugë, ka qenë këtu një drunë. E e na përkull për me, me kalu. Ka th Më nuk ka majtë zëllë shumë, s'ka majtë zëllë shumë. Ka arë njëri për e këvarijgjve. Ka arë njëri, këthot hadetheni, tajsele të u bëni më jesë, ka arë njëri dhe ka thonë, këntu më anë nëgjëdet, thë asabë të dhënubën la eraha illa min alkebair. Ka qenë për e nëgjëdet. Nëgjëdet është njëri që le kojim në nëgjëdet u bënu Amir, ka qenë për e këvarijgjve, Nda uhet grupa aty mbas ta emrit aty pri çka e ka pas Ne Xhedet. Thot kanë cen me këto njerëz dhe i kumbati sa xunoa i mendoisha për xunoave të mëvoja. Çi ka nzakan ata. Këtë del del, jo kët çet çet për jashtë kjo. Domthonë nuk ka të ato shumë shumë shumë mohabet. Kët çet për jashtë, kët çet për jashtë. Thot Fadheker tu zalika Ibn Umar, e, e ja prunë Ibn Omerit. Abdullah Ibn Omeri i thon, ti çka thua për këtë? Qale ma hi. Tha, ka zëm çog i bë thut kaza o kaza kshto kshto kombo nuk e përmend çka ka bë. Qale leiset hadihi min al kabaer. Ka thon këto çai ki bën, çapi xjonave të thëloa. Në çapi xjonave të thëloa. Hunna tis'a. Ka thon xjonat të Nan, thëloa janë 9. 9 xjonë dhe për tyra e ka përmend mos respektin e pritë. Ka thon e para al ishraku billah. Al ishrak billah me bë shirk Allahu jallahu ala. E dyta wa qatlun nasma vraosia e shpirtit marrja e shpirtit pa hak well firaru min azhaf ikja nga nga fronti ikja nga nga lufta nuk bën më ik njëriu nga lufta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos e kërkoni luftën asoj është provë mos e kërkoni luftën a nëse vjen ajo nga rrethonat e pa dëshiruar ti juaja ju atër mos ikni këo vlenën edhe për luftat të ftofta luftat e xhamateve, luftat e bindjeve, luftat e besimeve, luftat e fraksioneve, zban me hik. Me thon kësoj nuk i di let karshi. Ja unë nuk kjo kaur presioni më deri këtu, jo. Al firar min az-zahf, zban do të më nejt. Duot me me qendrua. Wa qadhul muhsanah, dhe akuzimi i gruas ndarshme. Me thon, "A? Kjo grua, këtu këtu këtu. Kjo. kjo është për gjunave të loja." Wa aklu ar-riba dhe نغونيا قامتس واكل مال اليتيم ذمه هانغر باسوري نه يتيميت والالحاد في المسجد والالحاد في المسجد ذ مبه جنوها ذ موهو زوتي تبارك وتعالى لاجامي والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق هذ هايتلي نوك يريسبتون پرندريت وئستين مكايت الآيتلي نو كي ريسبكتون طالت و استنمه كات و ابوكاء الوالدين من العقوق شيش هذا عبد الله بن اميري ساش بكيت كتين نان جوناهه واش كا يثوت قال ابن عمر اتفرق النار يا عبد الله بن اميري ايتو تزهرميت ايتو جهنميت وتحب ان تدخل الجنه اكيد اشير ماي الجنه Kullë tu ej wallahi Tha po pasha Allah Kjë përsoni Kallë i tha bëllahi i më në mëri E hajju në walidak A i ki gjallë prinderit Kullë tu indi ummi Vesh naman Kallë fe wallahi I tha bëllahi i më në mëri Pasha Allah Sahabit kër beton Dojnë me ngritë meselën Dojnë me votë madhe Fe wallahi pasha Allah Pasha Allah Loh elen të lehel kelam si kur të zbutësh mua betin me ta u e t'am të hatta am dhe t'i hipësh me hangër le të dhkulen në lë gjennete me gjithë të nebë të elkeba ir er, ke me hinë gjennet si të hikë është dhe qatënve tjera gjunahave cilën dhej për e ja ka potencuë për me hinë gjennet dhe me hikë pizjarëmit me zbutë mua betin me prinderit në gjetë rasa e ja ka posë gjallë nana, këtë rrasë e ka pasë gjallë nana. Gjithashtu, të përmenim edhe nga Ebi Horeira, radhjallahu an, dhe me këta e përfëndojna se si Ebu Horeira e ka respektue nana e vetë dhe si ka qenë i butë me nana e ti. Andaj, transmiton Abdullah ibn Muhammad ibn Ismail al-Bukhari nga Maula Ummi Han ibn Abi Talib e nxorrë se raqib ma Abi Huraira. Fot ka hip me Abi Hurairen në një transmetues ila ardhihi bil aqiq. Fa iza dakhala ardahu sahbi a'la sautih. Fot ka shkuë me Abi Hurairen dhe ka takuar nën e vet. Në transmetim tjetër çdo herë kur ka dal pi shtëpie Dhe ka hi në shpe, ja ka thonë këto shpreje në nësë së vetë. I ka thonë, Esselamu Alejkë, wa Rahmetullahi, wa Barakatuhu, ja ummeta. Ka thonë, Selamu Alejkë, wa Rahmetullahi, oj nana jeme. I ka thonë, Ajo, Wa Alejkumus Selam, wa Rahmetullahi, wa Barakatuhu. I ka thonë, Ebu Horejra, rahimek, Rahimekillahu, kema rabbejteni sa ghera i ka than Allahu të mëshiroft që shumë kiriti vobëll fe të kul edhe aja ka këthi i abu nej o djali em o ent edhe tyje edhe al tyje Allahu të mëshiroft fe gjezaka Allahu kajra o radhje anëk Allah u shpërbleft dhe Allah të qoftë i kënaqur me ti. Pse kemo barratni e kebira. Sikur që po mban mirë kur jam plak. Sigur që, që do të mbo, që do të bën mirë kur jam plak. Shejkhu Albani ka vënë hadithin sahih. Kjo pra është trajtimi i Kur'anit dhe Sunnetit, këto janë dritat kuranore, dritat e Sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë janë sahabët e pengamberit a lejë salatu e selam, dhe këtë janë ato që ka zotë të jonë Gjellë Gjellalu i ka sjelë në librin e vetë, i ka sjelë pengamberit a selam në adithet e tina, dhe sahabët kanë qenë, dhe nëse kishmi ndalë me përmenë, krejt ajo që ka përmenë një mën Bukhariu, nga transmitimet e shumë ta, në respektin e prinderve, dhe që nërrisht të names, duhet me ndetë dhe erin mëngjesë duhet mendejt, deri më ndejtë dhe një më njës. Mirë pa jështë ja ka në deshe me vërtetue në këtë ligjaratë dhe në këtë varkë të ligjaratave se trajtimi dhe raporti dhe mirësielja dhe bëmërësia ndaj prinderve është e lidhër ngusht me me towhidin e zotit, me njësimin e Allahu xhele xhelaluhu, me islamin të zonë ka xellallahu te bareke u teala dhe na ka bë gatuhur me ata dhe nuk ka mundësi dikush më ardh me ndaj këto mesela dhe më me thon se kjo është veç respekti nënës është veç, respekti babas është veç, mos ma përzij islamin me me respektin e nënës, Allahu xhele xhelaluhu i ka bëu bashk. Allahu xhele xhelaluhu i ka bëu bashk edhe pse në aspektin juridik dhe aspektin e akidës neve nuk themi se respekti zotit është si respekti prindit, ha shalilallahu, Allahu na rujt, respekti Allahu i xhellaluall është absolut, ndërsa respekti e bavës dhe nanës është i kushtozum, i kushtozum që mos bë, mos turrnojnë me gjuna, por nuk është e drejtë dhe nuk është që më mor për jashtim dhe më bë rregull dhe rregulla më bë për jashtim. Me thanë ka dhan pejgamberi alayhi salatu wassalam, ska më ngu bavën dhe nanën kur të rdhnoin për gjuna dhe më mor kët për jashtim dhe më bë bavë, e baza Mehmet, për jashtim. Esenca është Në gjithçka mund të dëgjue përveç e jo përveç i mu thon kjo e baza me thon përveç ha shalilallah Elucim Allahun xhelal xhelalu, ç'Allahut tabaraka ve teala da mundson ç'me kuptu te vërtetën te vërtet dhe me ndjej kata. Elucim Allahun xhelu ala ç'Allahut tabaraka ve teala na ban ta shohme te koten te shmojmë me asajna, Allahu xhelu ala da jap bi turitë te Kur'anit te Sunnet te pejgamberit sallallahu alei ve sellem. Elucim Allahun xhelu ala ç'Allahut tabaraka ve teala na zhvesh nga fanatizmi, na zhvesh nga ignoranca, nga këmbgulën te kotën. Elucim Allahun xhelu ala ç'Allahut tabaraka ve teala da mundson ç'ti praktiko binata shka Allahu xhelole kasvit ne Kur'an Allahu tebaraka ve teala namunson ç gjithçka çka është Allahu razimë neve të praktikojna qulu qouli hadha ve astaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huvel gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin